Nós temos nós t entre m o s e nós desde ontem, ontem na parte da manhã, e agora à noite nós temos entre nós o querido John. Eu falo isso, a Carol briga comigo, porque ela ri de mim, porque tem um livro que chama Meu Querido John. Aí eu falo, Querido John. Mas esse, esse é verdadeiramente querido. Aquilo era só uma história. Esse aqui é realmente querido. É um homem que Deus tem levantado, tem sido um instrumento de Deus. Eu acompanho o John há muitos anos, ele nem sabe, mas eu acompanho o John há muitos anos, através de publicações, de, de palavras que ele ministrou em algum lugar e que as pessoas publicaram nos encontros do Translocais.、É. A voz dele n o CDs da Zaf, é, é, é, é. Sabe aquele desafinado que tem lá no CD, irmãos? Não é ele, é outra pessoa. Não tem nada a ver com ele, não é outra pessoa. Mas é uma alegria recebê-lo s nessa noite. E o meu desafio para você é que você nessa hora, preste atenção no que eu vou dizer, querido. Desligue o WhatsApp. Abra o teu coração para ser ministrado por Deus. Para ser ministrado por Deus nessa noite. Eu tenho a convicção de que Deus tem uma palavra para você. Na medida que você está necessitando. Então, abra o teu coração para ser ministrado nessa hora. Vamos orar, Senhor. Nós colocamos a vida do John na tua presença nessa hora. Nós agradecemos esse tempo que ele está conosco, a oportunidade que temos de sermos edificados pelo Senhor através da vida desse irmão. Mas, Deus, nós queremos também que o Senhor prepare o nosso coração agora. Nós queremos abrir mão de tudo, de tudo. Nós queremos desligar de tudo nessa hora e sermos conectados no Teu Espírito para recebermos a Tua palavra. Opera no nosso coração, opera na nossa vida, na vida do John e através do John nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, aleluia, uma alegria estar de volta em Belo Horizonte. Desde sexta-feira estamos em Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, junto com os amados lá e aqui também, numa outra congregação, ligados com os irmãos Silmar e ligados com Dani, lá de São Vicente. Então tem sido. Sexta, sábado e domingo, bastante intensos, mas muito preciosos diante do Senhor. E ontem de manhã tivemos uma dobradinha, né, dois períodos ali bastante intensos, mas estava muito feliz quando eu saí da daqui... c a s a pela unção, pela palavra que o Senhor liberou. E o nosso suspiro no espírito é que o Senhor levante. Dezenas e centenas de colunas que possam ombrear junto com a liderança aqui nesse lugar, nessa congregação, em nome do Senhor Jesus. E nós continuamos a profetizar isso. É um processo, muitas vezes, esse trabalhar de estabelecer lideranças em cada localidade é um trabalho árduo, é um trabalho lento. que Precisamos de muita perseverança de uma visão de fé. Né, do, do Senhor estar trabalhando com cada um de nós, mas eu tenho certeza que o Senhor fará, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completá-la. Amém? Quero trazer um abraço da Martinha, que esteve com vocês no Congresso das Mulheres do ano passado, foi tão precioso, ela voltou radiante de alegria por conhecer tantas de vocês que eu já conhecia, né? E por tabela, por falar tanto dela, muitos de vocês já conheciam, né? Mas que alegria. E ela manda um beijão, um abraço para cada um de vocês, especialmente para as irmãs. Obviamente, do Azaf da Rosana. E estive com o Azaf semana passada, naquelas cruzadas no nosso prédio. Marcamos para a semana que vem estarmos juntos. Ele já estava ansioso para saber, já tinha estado aqui. Disse, não, não, ainda não cheguei, mas <risos> esse fim de semana. Então, um abraço carinhoso. Da parte dele, da Rosaninha, do Moisés, dos queridos companheiros nossos, dos colegas de, de ministério. Um abraço muito especial. Do, to, do todo o time, toda a equipe. né, Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Realmente a temperatura é diferente aqui. Realmente a umidade do ar é diferente. Lá no Porto Alegre, o normal é 80%, 90%. Aqui eu creio que nós estamos em 10, 15%, 20% no máximo. Então. Realmente, só o Senhor para nos guardar, principalmente vocês que ministram. Aleluia. Quero trazer uma palavra muito doce, não é porque eu vou trazer, mas porque a palavra do Senhor é muito doce. E uma palavra muito clara, simples e objetiva. Quero te convidar de abrirmos juntos em Hebreus capítulo 12. Uma palavra que o Senhor me deu na virada do ano e diante do Senhor, eu estava na intimidade. E do clamor diante dele, sem pretensões ou sem pensamentos em qualquer tipo de pregação, mas estava me deleitando na palavra do Senhor, ao mesmo tempo perguntando para o Senhor sobre esse ano, ainda não tinha todo esse quadro que nós estamos vivenciando agora,、né? toda essa questão da votação, impeachment. Toda a questão do quadro político, econômico, social que nós estamos vivendo, ainda não havia todo esse evoluir dessa crise, mas eu recebi do Senhor para a minha vida, e creio que não é só para mim, eu creio que é para cada um de nós. Eu quero ousar profetizar nessa noite, já nessa introdução, já nesse bálsamo. Que o Senhor nos lavou nessa adoração que já tivemos, onde não tinha nenhuma vontade né, de parar, mas queria continuar no santíssimo lugar, tocando na face do Senhor, abraçando e o beijando, nessa comunhão íntima com o Senhor Jesus. Mas eu quero continuar exatamente nessa linha de intimidade, de olharmos firmemente para o Senhor Jesus. Então, leia comigo Hebreus 12, palavra super conhecida de todos nós, versículos 1, 2 e 3, vai nos falar na continuidade da fé do capítulo 11. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear, n o s tão grande nuvem de testemunhas, capítulo 11, Vai nos falar de Abraão, vai nos falar de Moisés, vai nos falar de Jacó, de Isaac, vai nos falar de Jefté, vai nos falar de s a n s ã o de Davi, de Samuel, de Baraque, de Gideão, dos profetas. Toda essa nuvem de testemunhas, o autor de Hebreus agora toma. E ele começa a falar, dizendo então, diante dessa tão grande nuvem de testemunhas, ele traz uma atitude prática. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Numa outra versão fala que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. Qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fatigueis desmaiando em vossa alma. Eu creio que, como nunca antes, nós. Vivemos no meio de uma sociedade pós-modernista onde tudo rouba a nossa atenção. Nós vivemos no meio de uma geração de entretenimento, de distração, onde todo tipo. né, Comecei a rir aqui com Marcos né, quando ele falou: desliga o WhatsApp. né, Eu mesmo fui atrás ali orar e não olhei para o placar. <risos> Porque parece que há uma comichão, há uma tentação sobre humana de nós, em todo tempo, em todo modo, acompanharmos, estarmos online, plugados em tudo que está acontecendo. E como se nós nos abstivéssemos por alguns momentos, ou então horas, ou então dias, Ir para um lugar onde não tem rede de cobertura, onde não tem 3G, onde não tem Wi-Fi, já começa a dar um t r e m e l e c o Não só nos adolescentes. Já vi que isso não é algo só da geração dos jovens adolescentes. Eu mesmo me pego, vendo o quão nós ficamos dependentes. De tudo o que está acontecendo, de sempre estar ligado, de sempre estar plugado, de sempre estar ciente, como se nós fôssemos deuses. Mas Deus não nos fez deuses, nos fez filhos de Deus. E a palavra que eu quero repartir contigo é muito simples: é olhando firmemente para Jesus. Por isso que é doce, por isso que é algo que enche nosso coração. Por isso que eu disse, vamos dar continuidade a q u i l o que o Senhor nos conduziu nessa tarde, nessa noite, nesse bálsamo do Senhor, nesse óleo, onde todos nós que tivemos percepção espiritual já estávamos arrebatados diante do trono de Deus. Eu quero te convidar de olhar firmemente para Jesus e quero pelo menos mencionar esses cinco pontos, não sei até onde vamos conseguir chegar. Mas para que tu possa depois continuar estudando e buscando o Senhor, primeiro é que tipo de olhar nós olhamos para Jesus? Algo muito simples, já dei uma pequena introdução. Que tipo de olhar nós olhamos para Jesus? É o primeiro ponto. O segundo é a quem nós olhamos. Eu tenho uma preocupação tremenda. Principalmente com os jovens e adolescentes, mas eu vejo que não é de novo algo que é só com eles. Quando nós falamos a respeito de sermos discípulos de Jesus, de, de conhecermos o projeto eterno do Senhor, de recebermos o reino de Deus inabalável, para servirmos ao Senhor com tremor e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, eu fico pensando até que ponto. O meu querido, a minha querida entendeu alguma coisa, e depois eu penso, não somente eles, mas até eu mesmo. Até que ponto caiu a ficha? Até que ponto começou a revelação diante do Senhor? Porque às vezes nós podemos ter conhecimento intelectual, podemos ter informação, mas o que eu estou te falando nessa noite é a experiência com Deus, por meio de Jesus. A quem nós olhamos, a quem nós contemplamos? Uma doutrina, um ensino, um livreto, uma apostila, uma informação, um estudo bíblico? o nós estamos olhando para o próprio Autor da vida? Deus, como nós acabamos de cantar, incomparável. E Ele resolveu ter comunhão comigo. E Ele abriu um novo, vivo caminho. Rasgou o véu. E Ele me convida todo tempo e toda hora para entrar no Santíssimo Lugar. Amém? O terceiro, o quarto e o quinto estão interligados. Cada um deles são subdivididos em muitos subpontos, mas eu vou tentar não ser tão mestre e ser mais profeta nessa noite. Eu não quero dar de novo só informação, eu quero te convidar para olhar para Jesus. O sumo sacerdote do que ele realizou no passado, é o terceiro ponto. Olhar para Jesus no presente e olhar para Jesus eterno. Quando Deus começou a dar essa palavra, e como eu te falei, não foi num esforço de preparar um estudo, uma pregação, um sermão, foi no deleite, na amizade, no desfrutar da comunhão com o Senhor. O Senhor me lembrou de Hebreus 13, 8, que todos nós sabemos de cor e salteado, pode ser que tu não s a i b a pelo endereço, mas ao começar a falar agora tu v a i te dizer, claro que eu conheço. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não sei se já tivesse essa experiência das coisas todas irem para o lugar. Não sei se v o já montaste algum quebra-cabeça. Não sei quem gosta. Marta, minha esposa, ela gosta muito de quebra-cabeça. Eu tenho pavor, já vou dizer por quê. E às vezes ela não só faz quebra-cabeça físico, né, mas no iPad dela, muitas vezes para distrair, ela tem uma mente matemática, ela precisa ir fechando as coisas, precisa ir concluindo. Ela se distrai ali e só de olhar eu fico nervoso, porque eu sou daltônico. E eu não distingo as cores. Eu não consigo ver nuances, diferenças. E eu vejo aquelas quebra-cabeça ali, aqueles, aqueles, aquelas né, partes ali, e me dão um pavor, porque eu não sei nem como encaixar uma coisa com a outra. Não sei, poderia ver por formato geográfico, mas a cor, estou perdido. E ela vai lá, tic, tic, tic, tic, tranquilo. Graças a Deus que eu não sou daltônico espiritual. Só físico.、É. E por isso que me d e t e s em algumas cores mais seguras preto, azul, cinza, branco.、É. São confortáveis para mim. Qualquer cor diferente disso já me dá um certo nervosismo. Não que você p o d e usar com vontade, não tem problema. É eu usando que me dá nervoso. Mas o que, que me deu uma impressão espiritual que todas as peças. Do quebra-cabeça de hebreus, foram para o lugar, vendo Jesus no passado como sumo sacerdote da nossa fé e tudo que ele realizou por nós, através do seu sangue, através da sua morte naquela cruz, tudo que ele conquistou e realizou por cada um de nós. Mas ele não ficou no passado, ele é o mesmo hoje. O que Ele realiza por nós, por cada um de nós, como filhos, como discípulos, aqui e agora, e nos convida a entrarmos pelo novo, vivo caminho, e nos a chegarmos junto ao Santíssimo Lugar para desfrutarmos dessa comunhão que nós acabamos de cantar. Não só aqui, num encontro glorioso, todo tempo, toda hora, em qualquer lugar, eu tenho audiência direta. Com o Senhor Rei do universo. Mas eu não contemplo só no passado e só no presente essa tão grande salvação, como Hebreu s fala, uma eterna salvação e redenção. Eu contemplo a Cristo, o Rei da glória, quem logo virá e voltará e completará essa salvação que ele realizou no passado, me justificando, me perdoando, tirando a culpa e a condenação. A salvação, a santidade, a santificação no presente, me libertando do poder do pecado. Mas eu aspiro, desejo, almejo a glorificação do meu corpo, para que a presença do pecado seja tirada da minha vida. Amém? Esses são os cinco pontos. Vamos ver até onde vamos. Amém? A votação só termina nove e meia. Ainda temos tempo. <risos> e em nome de Jesus, levantamos mãos santas. Sem ira e sem animosidade, sem partidarismo, sem ser de um lado ou de outro, nós somos do lado do Reino de Deus. E nós oramos para que a tua vontade seja feita aqui no Brasil, nós abençoamos ali os deputados, cada um que está votando nessa hora, para que a vontade do Senhor seja estabelecida nos céus e aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Primeiro ponto. Que tipo de olhar nós olhamos para Jesus? Registra bem, ele fala aqui: olhando firmemente para o Autor e consumador da fé, Jesus. Uma outra versão fala: olhando firmemente para o Autor e aperfeiçoador da nossa fé, Jesus. Só se eu não estava profetizando aqui a respeito dessa fé, Que é imprescindível de nós termos, para nos achegarmos a Deus e vivermos na presença dEle. E eu tenho pensado no, na súplica dos discípulos: aumenta-nos, acrescenta-nos fé. E o Senhor diz: é simples, João, é sem esforço, tu não precisa ficar tenso, tu não precisa fazer força, contempla o Autor da Glória, contempla o Autor da Glória. E aperfeiçoador da nossa fé, Jesus. Agora, esse olhar que nós estamos falando, não é um olhar distraído, não é um olhar fragmentado, não é um olhar multifacetal, onde tu dá uma olhadinha para Jesus e imediatamente olha para ti mesmo, olha para teu d e r e d o r olha para circunstâncias. Não, eu estou falando de um olhar focado, estou falando de um olhar concentrado. Estou falando de erguer o rosto e contemplar, cruzar o teu olhar com o olhar de Jesus, onde tudo mais cai por terra, onde tudo mais deixa de ter interesse, não tira mais tua atenção, mas tu começa a exercitar tuas faculdades espirituais. Não estou falando de um olhar físico, eu estou falando de um olhar espiritual. Como o Hebreus fala, daqueles que têm as faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal, olhando para Jesus. Faz assim comigo para começar. Alguns de vocês estão copiando, escrevendo, fico muito lisonjeado, mas agora levanta devagarinho a tua cabeça, abra teus olhos e c o m e ç a a contemplar. Com os olhos espirituais, com os olhos do teu coração, com os olhos da fé, a pessoa mais maravilhosa, incomparável, que existe, que se chama Jesus o Cristo. Para não esquecer, já quero mencionar aqui. Aqui fala de nos desembaraçar de pesos e pecados. Aqui nos fala de um olhar fixado em Jesus. Eu já descobri. Que quando eu olho demais para mim mesmo, eu começo a ficar incrédulo, pessimista, negativo. Não sei qual é o teu caso. Eu vejo quanto ainda falta. Não sei qual é o teu caso, Arthur. Eu, às vezes, quando olho para mim, eu vejo quanto falta. Eu vejo quanto ainda, por mais que o Senhor tenha feito uma obra tremenda, parece aos meus olhos naturais e os olhos carnais, quanto defeito, falhas, imperfeições, egoísmo. Comparação, orgulho, vaidade ainda, existe na minha vida. Quando eu começo a reparar, então, ao meu derredor, aos meus irmãos, aí complica mais. Um problema já é olhar para mim, outro problema é reparar demais. Não sei se vocês têm essa expressão aqui: pecuinhas, coisinhas, detalhes, a barba do Arthur, né? Estou brincando aqui com ele na intimidade que temos como amigos, começo a reparar demais nos defeitos, nas reações, nas imperfeições dos meus irmãos, e isso o inimigo usa para criar problemas, frustrações, mágoa, ressentimento, amargura, mas o Senhor não diz, contempla a, as, os problemas dos teus irmãos, contempla as dificuldades dos teus irmãos, ele fala. Erguendo os olhos, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. Tu está entendendo a mensagem que eu estou querendo te passar? É um olhar focado, é um olhar não fragmentado, é um olhar onde as demais coisas caem por terra, em nome do Senhor Jesus. É um olhar que tu não d i v i d e a atenção, é um olhar puro. Pensando, é um olhar meditando. Uma velha tradução em inglês fala looking off. Ou seja, olhando, desligando. Não desligando de olhar para ele, desligando o l h a r para tudo mais. s t á entendendo? Eu pergunto diariamente, continuamente, que olhar nós olhamos para Jesus? É esse olhar arrebatador, está certo essa palavra em português? Que, que toma meu ser, que me ilumina completamente, que me apaixona. Eu dou uma olhadinha e depois o foco sou eu, o foco são os irmãos, o foco é o mundo, o foco é a economia, o problema, as dificuldades. Se eu contemplo as impossibilidades, eu sou cheio de incredulidade. Se o meu olhar é focado para o Deus dos impossíveis, eu sou cheio de fé. Não sabia que era uma palavra profética para a minha vida, para a igreja do Brasil? Nesses dias que nós estamos vivendo, onde tudo rouba a nossa atenção, começa a sobrecarregar nosso, nosso coração. Todo o mercado, toda situação de recessão, o Senhor diz: Eu estou no trono, eu governo, a tua vida está nas minhas mãos, nada deixarei v o l t a r Abra comigo em Mateus 17, ainda nesse primeiro ponto, quero concluir esse primeiro ponto com esse versículo. Mateus 17, de 1 a 8. Você vai se lembrar da Monte da Transfiguração, do convite de Jesus para Pedro, Tiago e João. Ele faz um retiro especial com os discípulos mais de perto. E ali na frente deles, assim como Moisés, só se ã o estava falando de que Moisés viu, viu Deus, ainda de relance, ainda de costa, aqui os discípulos s e e l têm uma visão de Cristo glorificado. E eu creio que esse versículo que Deus me deu, quando eu estava meditando nessa palavra, ela traduz totalmente o que eu quero te passar nesse primeiro ponto. Glória ao Espírito Santo, nada comigo. Eles então, Jesus foi transfigurado no versículo 2, seu rosto resplandecia com o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E para os jovens e adolescentes naquele tempo, Não tinha ficção científica, não tinha efeitos especiais. Imagina Pedrão, Tiagão e João. Na frente deles começou luz fosforescente, fluorescente, raios laser, né? luz de todo tipo saindo de Jesus. Por isso eles ficaram doidos. E a palavra fala que veio a manifestação. Veio Elias e Moisés representando todo o Velho Testamento, representando a lei e os profetas falando com Jesus. E eu já fiquei perguntando o que, que é que eles falaram. Eu fiquei desesperado, Senhor. Mas tem coisas que o Senhor não revela, mas o que ele revela nós podemos saber. Ele não revela o quê? Possivelmente falavam n a morte, ressurreição de Jesus. E a palavra fala que então, Pedrão, não tendo o que dizer, não tendo o que né, ficar quieto ali, ele diz: Senhor, é bom. Estarmos aqui, se tu quiseres, podemos fazer três tendas. Uma será tua, outra Moisés e outra Elia. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa. Não f a l t a v a as vestes brancas como o sol, como luz. Não faltava o rosto resplandecente como o sol. Agora também uma nuvem luminosa os envolve. E no meio da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me c o m p r a s o A ele, ouvi. E o u v i n dos o discípulos caíram de bruços, tomados de grande Medo vem, tu me ajuda aqui, vem rapidinho, Pedrão. Vem comigo aqui. Te ajoelho aqui, não diante de mim, só para e n c e n a r Te ajoelho. De repente, tu tinha ouvido a voz do Pai, de repente, tu tinha visto Jesus glorificado, resplandecente, cheio de glória. E tremendo e temendo diante da voz do Pai e diante da glória de Cristo, tu cai de bruços. E tu está tremendo e temendo, mas de repente tu sente、um, uma mão no teu ombro um braço, uma mão que te toca. Tu fica cheio, energizado com o poder de Deus, e p e l a f é t u começa devagarinho levantar teus olhos. E tu começa a levantar tua cabeça, e o teu olhar cruza com o olhar de Jesus. E a palavra diz que a ninguém mais viram, senão a Jesus. Vamos fazer de novo para eles verem? A turma de lá não vê, né? Mas vem um pouquinho para trás. Às vezes nós estamos cabisbaixo, debaixo dos problemas, de curva. <risos> Debaixo da sobrecarga do dia a dia, debaixo das dificuldades, aflições, a m a r g u r a condenações, de repente nós sentimos no s s o ombro a mão de Jesus, e ele nos toca e levanta, e nós então contemplamos a Jesus, e a ninguém mais viram senão a Jesus. Está entendendo? A Palavra fala no versículo 8: a ninguém mais viram, levantando os olhos, Jesus tocou, erguei-vos e não temais. Levantando os olhos, a ninguém, a ninguém viram, senão a Jesus. Deixa eu aproveitar e trazer、um, uma deixa. Olha a palavra do Pai. A ele ouvi, este meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E a palavra registrada: que a ninguém mais virão, senão a Jesus. Toda a glória de Moisés, toda a glória de Elias desapareceram, por mais glorioso que for o ministério da lei e dos profetas. Agora o Pai decidiu que na nova aliança a centralidade a quem nós devemos ouvir e ver é a pessoa do Filho dele, Jesus. Amém? Palavra do Pai, não é minha, é palavra do Pai. Amém, amados? Tudo aponta para Cristo, esse é o olhar. Quando tu t i v e r cabisbaixo no dia a dia, debaixo da sobrecarga dos problemas diários, debaixo da angústia, da tribulação, da provação que tu está passando, te lembra e deixa o Senhor, estou falando figuradamente, tocar o teu ombro, erguer o teu rosto e dizer audivemente l a o teu coração: Erguei-vos, não temais. t e m d e bom ânimo, eu venci o mundo, e começa a ser cheio da glória de Cristo. Segundo ponto, a quem nós olhamos? Nós olhamos não uma apostila, não um estudo, não uma coisa teórica, teológica apenas. Nós olhamos o apóstolo e o sumo sacerdote, o autor da nossa salvação. O que o Senhor nos chama é uma relação de amizade, de amor, de intimidade para com Ele. O Senhor não está interessado em tu ter conceitos acerca dEle. Me lembrei aqui agora também, Mateus 16: fala Jesus perguntando para os discípulos o que que as pessoas dizem quem eu sou. Ah, tu és um dos profetas. Ah, tu és o João Batista. Ah, tu és o、um、Mestre. Aí Jesus pergunta, mas vocês, não é mais os outros, você. Quem eu sou? Aí o Pedro, eu amo o Pedrão, ele tem os lances, ele é afoito, ele é estabanado, e eu me identifico tanto com ele. Quase ele é um homem cheio de revelação. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta para os jovens adolescentes, para cada um que está nos visitando: Quem é Jesus para ti? Um grande profeta? Um mestre? Um moralista? Um revolucionário? Um pré-petista? Não sei <risos> o que você pode imaginar. Uma figura? Um fundador de uma religião? Não, não. Eu quero te dizer que ele é o filho do Deus vivo. Quando eu estava meditando nessa palavra, depois Deus foi acrescentando. Me lembrei que há muitos anos atrás, eu estava na Suécia, em 83, e ali comprei、um, uma Bíblia em inglês. Gastei quase todas as economias, estava noivo da Marta. né, Mas eu disse: não, eu tenho que aproveitar e comprar todas as enciclopédias e Bíblias. Naquele tempo não tinha internet. Eu sei que os jovens nem sabem o que é não ter internet, mas naquele tempo não tinha. E a gente vivia, a gente vivia. E eu comprei todas as Bíblias possíveis que existiam, todos os c o m e n t á r a m em sueco e inglês, e uma das Bíblias, chamada n a v e s Topical Bible, que traz conjuntos de tópicos da palavra, e eu me lembrava que ali tinha os nomes de Jesus, já cantamos vários deles hoje. E há 250 anos atrás, no século passado, eu tinha manuscrito aqueles, aqueles nomes, mas eu não me lembrava mais onde é que estava. E eu fui pegar naquela Bíblia e comecei em inglês, para português, depois fui para portu... sueco, norueguês, né? E ali espanhol fui vendo e comecei a escrever. Comecei a rabiscar todos os nomes de Jesus. Comecei a fazer um rascunho para mim, mas muito mais do que um rascunho. De todo o Novo Testamento e também parte do Velho, profetizando sobre Jesus. Eu me lembrei que Apocalipse fala que ele é o Alfa e Ômega. A maioria de vocês sabem, mas só para os adolescentes aí, Alfa é, é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra. Se a gente fosse falar que Jesus em português, no alfabeto, ele é o começo e o fim, seria ele é o A. E ele é o Z. É isso? Em sueco é O, I o E, E. Porque tem três vogais mais. <risos> o E, E. São três vogais mais. Barbadinho. Depois eu te ensino. Ou seja, Jesus, ele é o Alfa. Ele é o A. Jesus, ele é, no português, o Z. Em grego. Ômega, ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. E eu comecei a escrever: A, B, C, D, E, I, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. E comecei a escrever. E no carinho, no devocional, não aqui no intelectual, comecei a escrever os nomes de Jesus. Começa comigo com A. Já te dei alguns hoje. Quem é Jesus? Ele é o Autor, ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Geraldo já, já partiu na frente e disse: Ele é o amado, amado do Pai, mas também o meu amado. Eu concordo com Geraldo que na letra A, o meu preferido também é amado. Ele é o Amém, assim seja de Deus. Ele é o abençoado, ele é o autor da nossa salvação eterna, ele é árbitro e autor da vida, ele é o anjo da Sua presença. Tem um que às vezes. Vai ter o U e o A, ele é o último Adão. Tem algumas pessoas que não entendem, mas para mim, um dia, i s s o aqui foi um a baita revelação, quando eu entendi que a raça adâmica encerrou de vez naquela cruz, e Jesus, agora, ele é o segundo homem de uma nova criação, de uma nova geração, e a raça adâmica acabou na cruz. Ele é não o segundo Adão, ele é o último. b l a s s e d Acabou! Tu está entendendo? Só estou na letra A. Mas eu tenho que te confessar, e eu não me envergonho de, de fazer a mesma coisa aqui. Não consegui passar muito do B nem do C, antes de estar prostrado diante do Senhor, derramando mil lágrimas. Porque nós não estamos falando de conceito. Estamos falando de uma declaração de amor ao meu apaixonado Cristo Jesus, o Senhor, o meu amado, ao amigo dos pecadores. No B, fala que Ele é bendito Deus, bendito e único soberano o Senhor. Isaías fala que Ele é o braço estendido do Senhor. Palavra fala que Ele é o bom pastor, o bom mestre, o bispo da nossa alma. Mas eu te confesso que tem um xodó, entendem que eu quero dizer xodó? Aqui em português a gente fala apelido, né? em inglês é nickname, às vezes a gente tem uns nomes carinhosos. O meu nome é muito simples, se tu conseguir escrever sozinho. tu Vai ganhar uma janta hoje. Te pago a pizza, John Fredrik c Gottfriedson. É fácil, mas o meu apelido não é tudo isso aí. O meu apelido é y a n e Yané em sueco é como se fosse um Joãozinho. Cada um de nós tem um apelido.、Eu、aprendi que aqui os mineiros gostam muito de apelido. Eu tenho que decorar agora, não só o nome, mas t e n h o que decorar os apelidos, Senhor. Jesus amado. Lá em Pedro Leopoldo tinha um amado irmão chamado Ademar, mas que o apelido dele é Dico. Agora eu guardei, é Dico, tá bom, vou chamar ele de Dico. Todo mundo conhece ele por Dico, tá bom. Provavelmente o Senhor também chama ele pelo apelido. Eu te pergunto: Tu c o n h e c e os apelidos carinhosos de Jesus? Para mim, uma das na letra B. É a brilhante estrela da manhã. Quando a noite mais escura, na angústia da provação, há uma brilhante estrela, brilhando, <risos> trazendo a segurança que o Deus da minha esperança, o Deus Emmanuel, o Deus forte, o Deus conosco, o Conselheiro maravilhoso, Príncipe da paz, ele reina e ele governa sobre a escuridão. Eu te disse: eu não, eu não consigo. Ele é o cordeiro, o cordeiro santo, o cordeiro de Deus. Ele é o conselheiro que me dá sabedoria e graça e conselho todo dia. Ele é a consolação de Israel, mas não só de Israel, Ele é a minha consolação. Ele é o Criador, Ele é o caminho, Ele é o Cristo ungido, Messias, Ele é Cristo Jesus, o Senhor, nosso Senhor, o Filho do Deus vivo. Ele é o capitão dos exércitos do Senhor, Ele é o capitão da minha salvação. Ele é o carpinteiro e o filho do carpinteiro, mas Ele também é cabeça. De todo homem, cabeça da igreja, cabeça de todo principado e potestade e cabeça sobre todas as coisas. Só estou na letra C Eu não vou chegar no Z. Às vezes eu não consigo dizer Z. Meu português me atrapalha às vezes. Mas Ele é o Davi, Ele é Deus conosco, Emmanuel. Ele é o clarear do dia, Ele é o resplendor da glória, Ele é a expressão exata do meu Deus, Ele é o filho amado a glória de Israel, o governador dos povos, Ele é herói, Ele é o filho de Deus, fiel e verdadeiro. Eu te convido nesse 2016 a. Para um exercício diário, tenho feito, às vezes nem todos os dias, ontem na corrida não deu, depois de cinco reuniões ontem não consegui, mas eu tenho buscado cada dia meditar em uma das expressões, dos nomes, dos atributos do meu amado Jesus, aquele que é fiel e verdadeiro, a fiel e verdadeira testemunha, o Verbo de Deus. O grande sumo sacerdote, misericordioso e fiel. A、ah, agorizada, se vocês conhecessem todos os nomes de Jesus. Deixa eu te contar uma quase piada. Eu estava em janeiro na Suécia, estava menos 18 graus, e nós fomos, junto com o meu irmão mais velho, e junto com o、um、amado irmão aqui de Paraíba, João Pessoa. Rapaz novo, uns 28 anos, chamado Benjamin, sueco, casado com uma brasileira, missionário lá em João Pessoa. Fomos fazer uma sauna. Menos 16, menos 18, mais 65, mais 70. Mas o sueco gosta. E lá não tem nenhum contexto como tem aqui no Brasil. Às vezes, aqui na sensualidade, né, situações, lá não tem nada disso. Lá é algo tranquilo. E eu fui na sauna. E eu descobri que um dos melhores lugares para evangelizar na Suécia é na sauna. O pessoal fica meio sem proteção. <risos> Literalmente. Outro lugar excelente é casamento. E o melhor lugar de tudo é enterro. Se é uma, uma coisa que eu gosto de fazer, é enterro. Porque tu pode anunciar a palavra de Deus, é uma beleza. Não fuja do enterro. Seja ali a consolação. E a palavra de Deus. Mas tudo bem, eu não estava no enterro, não estava no casamento, eu estava numa salma. Estava nós batendo papo em português, de repente a gente viu que um rapaz com cara de sul-americano começou a prestar atenção. A gente se virou para ele e aí começamos a falar. Era um rapaz de Peru, chamado m a n u o l o E a gente começou a perguntar para ele se ele conhecia o Brasil, para puxar um papo assim. Ele disse: Conheço. Falando um portunhol. E aí, ele contou que ele tinha estado no Brasil várias vezes. E uma das vezes foi em Rockin' Rio. Não sei se em 85, sei lá quando é que foi. Isso foi muito antes de vocês nascerem aqui, alguns de vocês. E ele começou a falar de que ele tinha contato com maiores conjuntos que tinha ido no, no, no Rockin' Rio.、Né? Seja Pink Floyd, seja Bruce. Não sei qual é o sobrenome ali Springsteen, alguma coisa assim. E ele começou né, a cantar. Dá para fazer assim: cantar de galo? Dá para falar assim? né? Começou a, meio assim, né?、Não. E depois levei essa turma toda para rock. Eu perguntei: rock and roll em Lima? Não. <risos> né? Foi fazer um, um concerto de rock lá em Peru. E eu só orando: Senhor, como é que eu entro com o evangelho? De repente, aquelas lances do Espírito Santo. Ele tinha falado de todo esse conjunto de rock, tinha citado vários nomes, que eu nem me lembro aqui, não conheço nada disso.、Né? E ali, eu disse assim, olhei para ele, Geraldo, assim, coloquei o olhar nele, assim, disse: Tu conheces conhece o maior roqueiro da história? O maior, o mais famoso, o mais conhecido, o primeiro? Ele olhou com aquela cara de interrogação, assim, e perguntou num portonhol: És brasileiro? Não. É、sueco? No. ã E ele ficou mais perdido ainda, né? Porque ele não estava entendendo nada. E aí comecei a provocar, né? Eu disse: sou amigo dele. Falei com ele hoje. Já que ele tinha botado lá o Pink Floyd dele lá, eu disse: eu vou, vou arrasar. E aí eu deixei a bola picando e me preparei para chutar, para fazer gol. Né, Como bom brasileiro. Eu disse: tu não conhece? É meu amigo. Aí eu olhei bem dentro dos olhos dele e disse: Tu não conhece? Eu falei em inglês, né? Tu não conhece The Rock, a rocha, o rochedo, a rocha da minha salvação, a rocha inabalável, a pedra de esquina, de alicerce, que para mim se tornou não rocha de ofensa, Não pedra de tropeço, mas se tronou para mim a pedra da minha salvação, Jesus o Cristo. Aí ele abriu um sorriso assim, ah, isso não vale. né? Fizemos amizade, ele me deu o cartão, e eu estou há dias pensando, porque agora estou voltando para lá, para Upsola, daqui a d uma a s u semana mais, semana que vem, Martinha e eu vamos lá, vou fazer contato com ele, vamos marcar um café para continuar o papo. Ele não é só um nome, a rocha. Ele é a minha rocha, inabalável. Sobre ele eu estou firmado. Minha casa, meu casamento, o amor, a minha esposa, o cuidado dos meus filhos, a provisão, o sustento diário, tudo provém do Senhor. Ele é a minha rocha. Ele me justificou, me salva, me santifica, me glorificará, Ele é minha tão grande salvação. Ele começou uma boa obra e Ele prometeu, e Ele é fiel e verdadeiro, e Ele fará o que Ele diz, e Ele vai completar essa obra. Antes de passarmos para o terceiro, quarto e quinto ponto, coloca a mão nos teus olhos e começa a orar por colírio espiritual. Você que está assistindo essa, essa proclamação na internet, coloca a mesma coisa. Coloca a mão nos teus olhos e começa a pedir óleo de revelação do Espírito Santo para contemplar e conhecer experimentalmente. Nascer do alto, ser cheio do Espírito Santo, para ter os olhos iluminados do teu coração, para conhecê-lo. Aleluia! O amado, O mais desejável entre dez mil, a rosa de Saron, a brilhante estrela da manhã, o meu libertador, o meu senhor, o meu rei, Jesus, o filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias, o ungido, o Senhor e Salvador. Não te dá vontade de te lançar no, ao rosto dele. Não te dá vontade de dar um abraço. Não te dá vontade de, de te deleitar. Como só alguém que é apaixonado sabe fazer. Cai mil à minha direita, dez mil à minha esquerda. Não quero perder o look. Falando para os adolescentes aí. Não quero perder o olhar. O olhar de amor.、O、olhar de coragem. Olhar de fé, olhar de desafio que ao mesmo tempo me estende a mão e me puxa junto, olhar de consolo, de graça, de renovo, de força, de ânimo, de alegria, de poder, tudo isso eu encontro quando o meu olhar cruza com o olhar de Jesus. Por isso, desembaraçando-me de todo o peso e pecado que tenta me rodear e me atrasar na minha carreira, eu corro essa carreira olhando firmemente para Jesus e olhando para Ele. Eu sou cheio de fé. Ele é autor, consumador da fé. O que Ele já realizou por nós? Poderia ficar mais três horas, um fim de semana, uma semana contigo, porque quanto mais eu estudo, menor. Mas eu descubro da glória de Cristo. eu vou mencionar. Não vamos exaurir o texto. Não vamos exaurir a carta. É impossível. Deixa eu te dar um toque. Hebreus 8, 1 fala que a essência de todas as coisas. O ponto central. O resumo de todo. De todo livro de Hebreus. É que nós temos um sumo sacerdote. Capítulo 8, versículo 1. O essencial das coisas que temos dito é que nós possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu não o homem. E ele vai falando que tudo no Velho Testamento era figura e sombra da realidade que seria e aconteceria, todo aquele sacrifício que os sacerdotes faziam, o sangue derramado de bodes, de bois, de carneiros. 9, 11 fala: quando veio Cristo como sumo sacerdote dos bens futuros ou dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, Não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue, de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Podia ficar a noite inteira só falando do que ele já realizou no passado, no presente, e do que ele vai fazer no futuro, no passado. Ele aniquilou o pecado. Hebreus 9, 26. Ao se cumprirem os tempos, estou lendo da parte B do versículo. 9, 26, olhando para ele no passado, o meu sumo sacerdote, o que ele realizou por mim. Ele, uma vez por todas, Ele aniquilou, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Hebreus capítulo 2. Versículo 14 e 15, ele destruiu o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos que, ele pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E u comecei a falar de que ele aniquilou o poder e a escravidão do pecado. Em segundo lugar, ele desarmou, destruiu, desarmou completamente aquele que tem o poder da morte, Satanás, o diabo. Em terceiro lugar, nos livra e nos livrou de todo o pavor da morte e de todo tipo de escravidão que nós pudéssemos estar debaixo fobias, medos, traumas escravidão, Física, emocional, espiritual, pela morte de Cristo na cruz, pelo seu sangue derramado, pelo seu corpo partido, eu e você, através do grande sumo sacerdote, recebemos completa libertação. Nenhum de nós precisa ficar debaixo d e escravidão, do pecado. Amém? Poderia ficar mais um tempo aqui, mas só vou dar uma pinça para os adolescentes. Ele desarmou, tirou a bazuca, tirou o AK. 47, é isso? É isso aí? Tirou o Colt 45. Agora fui lá no faroeste. Tirou a metralhadora, tirou as granadas. Ele deixou Satanás sem poder de armamento. Não é que Satanás não exista mais, ele continua existindo. Durante o milênio, ele vai ser aprisionado e depois ele vai ser jogado no final no Lago de Fogo. Para onde está reservado, não nós, mas está reservado ele, o falso profeta, o anticristo e a besta. Mas agora, já no passado, há dois mil anos atrás, ele aniquilou o poder do pecado, ele destruiu o pavor da morte e daquele que detinha, porque o salário do pecado é a morte, mas agora ele tirou as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás e ele desarmou completamente. Uau! Isso aí é melhor que Star Wars. É melhor. Jesus amado. Ele nos perdoou completamente dos nossos pecados. Hebreus 8, quando fala da nova aliança, ele diz: então, aleluia, no versículo 12, as nossas iniquidades usarei de misericórdia e dos nossos pecados Tem um carimbo em cima, está perdoado. Jamais me lembrarei de todo e qualquer pecado, arrependido, confessado, deixado, restituído. Você está entendendo o que eu estou falando? É bom demais, dá vontade de s a l t a r dá vontade de pular, dá vontade de voar. Ele me perdoou, ele me limpou, ele me purificou, limpou a minha consciência de obras mortas, ele estabeleceu uma eterna redenção e ele me introduziu nessa nova aliança, como fala aqui, capítulo 8, capítulo 10, fala sobre essa nova aliança não mais uma aliança exterior, não mais uma aliança escrita em tábuas de pedra. Mas uma aliança agora, está escrito no versículo 10 em diante do capítulo 8. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel e com a casa de Judá. Na sua mente imprimirei, nos seus corações inscreverei. Inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão. Não está falando contra-discipulado, mas está falando que cada um de nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós e nós podemos conhecê-lo pelo Espírito Santo. Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pode ser que s ó s t e n a s vai se lembrar um cântico do século passado. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Começa assim, depois não consigo nem cantar mais. Não em público, só canto sozinho. Mas eu começo a cantar, às vezes no check-in do avião, às vezes na fila de entrada, às vezes no meio do aeroporto esta é a aliança. Que o Senhor fez comigo, uma aliança que Ele i n s c r e v e u imprimiu, Ele declarou: é de dentro, é espiritual, é verdadeiro, é eterno, é real. E Ele me convida para conhecê-lo, e Ele é o meu Deus, é bom demais, Aleluia. Estava na Noruega, em janeiro, depois da Suécia, e ali tem um amado irmão chamado Sigurd e a esposa Bene. Eles têm um menino chamado Philip, três anos, um tronquinho assim, um v i k i n g z i n h o E o Sigurd, o pai, ele tem um costume todos os dias, e eu já estou vislumbrando meus netos, meus três guris estão casados. Filhas, noras lindas que o Senhor tem dado, e agora estamos aguardando essa próxima estação. Ele tem uma prática, o Sigur, com o filhinho dele, Filipe, de todos os dias reclinar aquele gurizico no coração do pai. E começa a ensinar a ele: agora ouve, agora ouça o que Deus Pai quer te dizer. Ouvindo o coração do pai, ouvindo o coração batendo do pai, ele começa a aprender. Ao u v i r Deus Pai falar com ele, o s i g u r me contou que ele, o menino tinha passado um aperto na, na creche, passou por um desafio ali. Os maiores、eh, fizeram、um、bullying nele, né, aquela coisa toda. E ele não viu o pai perto e se sentiu abandonado, rejeitado, desamparado. E ele estava magoado com os pais porque ele se sentiu abandonado. Mas o s i g u r Botou ele no peito e orou com ele e disse: Felipe, agora começa a ouvir o que Deus quer falar contigo, que tu não estavas sozinho, que naquele momento de aflição Deus estava contigo. Tu começa, começa a ouvir, começa a ouvir o que o pai Deus quer falar contigo. De repente o menino deu um salto, saiu correndo para a cozinha, foi falar para a mãe: mãe, mãe, mãe. Eu não estava sozinho. Deus estava comigo. Três anos. Está aprendendo? Na escola de Deus. A ouvir. Que jamais tu estás sozinho. A presença, a vida de Cristo já habita em cada um de nós. Esta é a aliança que farei com eles, aliança de vida, de paz, aliança de perdão, aliança de santidade, aliança de obediência. É uma nova aliança, onde ele se compromete a executar essa aliança na vida de cada um de nós, pela, pelo seu Espírito, que em nós opera. Suporta um pouco mais? Como estamos no tempo, sócios? Estamos bem? Sete e cinquenta e cinco? Cinco minutos? No hoje, Hebreus 10 fala que há um novo e vivo caminho que ele abriu pelo sangue de Jesus. Hoje, Temos, pois, intrepidez, versículo 19, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. a p r o x i m e m o n o s Tu pode repetir comigo em voz alta: a p r o x i m e m o n o s mais forte, a p r o x i m e m o n o s Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com corpo com água pura. Há um novo e vivo caminho todos os dias aberto hoje. Esse novo e vivo caminho nos conduz para a sala do trono, Hebreus 4, 16. Acheguémonos. a p r o x i m e m o n o s portanto, confiadamente, com liberdade, com coragem, com ousadia, com intrepidez, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, hoje, em ocasião oportuna. Amado irmão, querido, querida, Jovem adolescente, presta atenção. O maior projeto eterno de Deus é nos introduzir na intimidade da experiência do próprio Senhor do universo contigo. E isso foi feito através da morte de Cristo na cruz, seu sangue derramado, a água que verteu. Quando ele partiu seu corpo, ele abriu esse novo, vivo caminho. Ele nos dá acesso toda hora, todo dia no trono de Deus. Onde não mais está a condenação, mas é o trono da graça, onde cada um de nós achamos graça hoje, socorro hoje, misericórdia hoje, vitória sobre a tentação hoje. Hoje é bom demais. Eu pergunto: quantos de nós usufruímos disto? Quantos de nós. Experimentamos cada dia. Concluo de novo com Hebreus 10. Interessante que em inglês fica tão claro. Tem aquele verbo ali, auxiliar, letras, no aproximar, no guardar e no considerar. Em português, pelo menos para mim, não ficou tão claro, mas em inglês, como ficou claro? Aproximemo-nos. s Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, o seu nome, o nome de Jesus, ele é o fiel e a verdadeira testemunha. Consideremos-nos, não só olhando para Cristo, cabeça, mas também consideremos-nos olhando para Cristo, corpo, uns aos outros, para nos encorajar, estimular ao amor e às boas obras. Como Arthur nos estimulou na oferta e no dízimo, mas não só ali, em toda boa obra. Não deixemos de congregar, já naquele tempo tinha esse probleminha, como é costume de alguns, graças a Deus, só de alguns, que ainda não viram Cristo cabeça e Cristo o corpo. Mas a palavra fala: antes facemos, façamos admoestações, encorajamento, e tanto mais quanto vedes que o dia. Com D maiúsculo, se aproxima a volta do Senhor. Enquanto olhamos para Cristo e a volta dEle, cada dia vamos nos aproximar, cada dia vamos guardar firme a confissão da esperança, porque a nossa esperança não está restrita a essa terra, a nossa pátria é celestial o firme fundamento de Jerusalém celestial. Aonde, sim, o Senhor é Deus arquiteto e edificador daquela cidade que nos pertence, onde nós começamos olhar o galardão e olhando o invisível, nós p r o s s e g u i m o s p r o s s e g u i m o s para o alvo, não deixando de congregar, mas cada dia nos encorajamento, enquanto que se chama hoje, contemplando a volta do Senhor Jesus. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, com toda a graça e a revelação do Espírito Santo, para que tu possa começar a ver a Cristo Jesus e amá-lo, como Pedro fala: aquele quem não temos visto, amais. Aquele que não vendo agora, mas exultais com a alegria indizível não é com o olho o físico, mas é com o olho espiritual pelos olhos da fé. E tu contempla o Autor da Glória. Receba nessa noite revelação do Alto. Receba nessa noite óleo de alegria para conhecer aquele que tem o、um、mais excelente nome do que todos os outros. E c o m e ç a a ser cheio da alegria de ser amigo dele e ele teu amigo e parceiro e participante dele. Ele já realizou isso. E muito, muito mais. Desfrute cada dia da comunhão com o Senhor.